Bună ziua, dragi ascultători! Vom continua astăzi să desprindem noi înțelesuri din rânduiala tainei nunții. După ce a pus cununiile pe capul mirilor, preotul cere rugându-se, Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste încununează-i pe dânșii. Mărirea și cinstea lor e văzută de Dumnezeu și de oameni. Ea constă în fidelitatea și iubirea dintre cei doi, în jertfelnicia unuia pentru altul, în exercițiul răspunderii unul față de altul, în asumarea străduințelor necesare vieții de familie. Cununa e în același timp și ca o coroană a cinstei și demnității. Coroana o poartă împăratul. Împărat e și Hristos și Arhiereul. Ea este semnul maturității și al seriozității, al unei răspunderi ce se încădințează cuiva pentru apărarea, ocrotirea și călăuzirea celorlalți. Dumnezeu l-a adus pe om la existență ca împărat al creațiunii și omul împlinește această demnitate în mod special, prin asumarea responsabilităților legate de viața de familie, în care sunt implicate și responsabilități pentru viața socială și pentru viața lumii în general. Cununile se dau și mucenicilor pentru răbdarea lor în credință. Soții au și ei de răbdat asaltul multor ispite în viața conjugală și al multor greutăți pentru ca să ia cu luna iubirii de pline. Mărirea și cinstea ce o dă cu luna este împreunată cu suportarea unei asceze, a unei înfrânări și răbdări, și cu împlinirea plină de eforturi a unor responsabilități. De aceea se face cu luna semnul crucii pe fața mirilor. După citirea Apostolului și Evangheliei, Preotul cere într-o rugăciune păzirea cinstită anunții lor, păzirea nespurcată a patului, pentru ca legătura lor să fie fără de păcat. Numai așa iubirea și viața lor se împlinește. Patul nespurcat, ca legătură neprihănită sau castă, constă în spiritualizarea celor căsătoriți, în spiritualizarea legăturilor trupești prin toată iubirea, respectul și răspunderea de a se răbda și a se ajuta reciproc și de a progresa în ele câștigând prin aceasta și respectul celorlalți oameni și al măririi de la Dumnezeu. Li se dă apoi să bea dintr-un pahar comun, arătându-se că se vor îndulci din dulceața comună a dragostei și a bucuriei. Miri împreună cu nașii conduși de preot, înconjoară apoi de trei ori masa pe care se află Sfânta Evanghelie și crucea. În acest timp se cântă imnul bucuriei lui Isaia pentru zămistirea Fiului Dumnezeu în pântecele fecioarei. Părintele Stăniloai notează pentru acest moment. Acum s-a pus temeiul unor oameni noi, chipuri ale lui Hristos cel întrupat. Cei ce se vor naște din această căsătorie vor fi și ei membri ai împărăției eterne a lui Dumnezeu. În timpul înconjurării se cere sfinților mucenici, purtători de cununi ca și mirii, să mântuiască sufletele celor ce se cunună, printr-o răbdare care imită răbdarea lor. Înconjurarea aceasta a mesei pe care se află Evanghelia este într-un fel ca un dans plin de bucurie, dar cred că o semnificație deosebită trebuie să o desprindem din faptul că izvorul și centrul acestei bucurii, ca a oricărei bucurii adevărate, este prezența lui Hristos din Evanghelia pe care alaiul mirilor nașilor conduși de preot o înconjoară. Acesta este modelul tuturor celor care caută bucuria și fericirea, să fie mereu aproape de Hristos. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!